Говард, Філіпс, Лавкрафт, М'ярлат хотеп З Єгипту врешті вийшов темний той дивак, якому чернь вклонялися покірно, весь в таїнах і гордині непомірній, себе у захід сонця він одяг. світова юрба схилялася в поклоні, нездатна пана свого втямити слова. Коли він говорив, здригалася земля, а дикий звір лизав його долоні. Прийшло невдовзі зло з незнаних берегів, де шпилі золоті ховались в травах вільно. У тріщину в землі світанок божевільний жбурнув хиткі будівлі міст людських. Так знищивши. Все створене у грі, здмухнув безглуздий хаос. Пил з лиця землі. Н'ярлат-хотеп. Повзучий хаос. Я залишився останнім. Хай пустка почує мою оповідь. Я не пригадую точно, коли це почалося. Відбувалося це багато місяців тому. Жахливе напруження було безмежним. До політичних та суспільних змін долучилося незвичне та тяжке перечуття прихованої фізичної загрози. Загрози, що охоплювало усе. Такої загрози, яку можна уявити хіба що в найстрахітливіших нічних мареннях. Я пригадую людей, що проходили з блідими обличчями, сповненими стурбованості. Шепіт розносив попередження та пророцтва. Ніхто не насмілювався свідомо повторити їх, ба більше визнати, що вони взагалі звучали. Відчуття жахливої провини володіло країною, і міжзоряна темна безодня випромінювала потоки холоду, що змушував здригатися кожного, хто залишався наодинці у пітьмі. Ніби якийсь демон спотворив звичну послідовність пір року. Довга осіння спека породжувала страх, і кожен відчував, що Земля, навіть увесь Всесвіт, вийшов з-під контролю знаних богів чи сил, і заволоділи ним боги чи сили, що до цього часу Залишалися невідомими А потім з Єгипту прийшов Ніарлат-Хотеп Ким він був, ніхто не міг сказати Але мав він древню кров у жилах Та зовнішність фараона Черень вклонялася, лише побачивши його Не знаючи чому Він проголосив себе повсталим з п'ятми 27 століть знання його походили не з цієї планети в землі цивілізовані вийшов Ніарлатхотеп, ця струнка та смуглява потвора він купляв дивні скляні та металеві інструменти створюючи з них дещо значно більш дивне він багато говорив про науки електрику та психологію і влаштовував демонстрації своєї могутності залишаючи глядачів приголомшеними та підносячи свою славу до невимовних вершин люди здригаючись радили іншим побачити Ніарлатхотепа і там, куди йшов Ніарлатхотеп зникав спокій перші години після опівночі роздирали крики від нічних жахіть, Ще ніколи ці крики не набували масштабу значної суспільної проблеми. Мудрі люди навіть почали шкодувати про своє безсилля заборонити сон після опівночі, щоб зойки у містах менше тривожили блідий та сповнений жалю місяць, що мерехтів у повільні зеленуватій течії розділені мостами та старі шпилі будинків, що розсипалися під хворобливим небом. Я пам'ятаю, коли ніар хотеп прийшов до мого міста. Великого, старого, страхітливого міста незліченних злочинів. Мій друг розповів мені про нього, про його великий вплив та захоплюючі откровення і я запалав бажанням побачити таємниці, про які всі лише й говорили. Друг казав, що вони жахливіші та приголомшливіші, здатні перевершити найпалкіші уявлення. Те, що з'являлося на екрані в затемненій кімнаті, передрікало події, які лише Ніарлат Хотеп насмілювався передрікати. В бризках його іскор Люди втрачали те, що раніше ніколи не могли втратити. Те, що можна було побачити лише в їхніх очах. Нарешті я чув розмови, ніби ті, хто знають Ніярла хотепа, споглядали те, чого інші не бачили. Спекотною осінню я вирушив у ніч разом з невпинним натовпом. Щоб побачити Н'ярла хотепа У задушливу ніч Нескінченними сходами До кімнати зі спертим повітрям В тінях на екрані Я розрізняв Обриси балахонів Серед руїн Та жовті злі бики, Що визирали повалених монументів І я бачив битву світу З пітьмою Та хвилями руйнацій З далеких просторів Коловорот та піну Запекло боротьбу навколо блідого, холодного сонця. Потім іскри розпочали свій заворожуючий політ навколо голів глядачів. І волосся стало дибке, коли тіні, більш гротескні, ніж я здатен висловити, вийшли та спочили на головах. І коли я, виваженіший та освіченіший за інших, вимовив тремтливо свій протест – Щодо шахрайства та статичної електрики, Н'ярлат-Хотеп вивів усіх на геть, спустив сходами, від яких голова йшла обертом, та повернув на сирі спекотні пусті вулиці. Я гучно закричав, мовляв, я не злякався, та й не було від чого лякатися. Інші також скористалися моїм прикладом, щоб заспокоїтися. Ми запевняли одне одного – що місто залишилося тим самим, що воно не загинуло. І коли електричні ліхтарі почали згасати, ми почали сварити електричну компанію та сміятися над нашими божевільними обличчями. Здається, після узалежнення від зеленкуватого світла місяця ми відчули сходження з нього чогось таємничого та почали неусвідомлено згруповуватися ніби знаючи, куди йти, хоча подумати про цей шлях в нас не вистачало сміливості. Поглянувши на бруківку, ми помітили, що замість деяких каменів з неї тягнеться стебла трави, а де-неде видніються залишки єржавої металевої лінії, якою ходили трамваї. Врешті побачили ми й сам трамвай, самотній, з вибитими вікнами, він лежав на боці, втративши свою корію. Озернувшись на горизонт, ми не могли знайти третю башту біля річки і відмітили для себе, що суле Другої мав пошкоджену верхівку. Потім ми розділилися на невеличкі групи та розійшлися в різних напрямках. Одна з груп зникла, попростувавши вузькою алеєю зліва та залишаючи за собою лише шокуючи слух від луння стогнань. Інша через порослий бур'янами вхід спустилася до метро, завиваючи там з божевільним рехотом. Моя ж колона вийшла на відкриту місцину, і раптом нас охопив холод, чужий для цієї спекотної осені. Вибравшись на темний пустир, ми опинилися серед блиску пекельного місяця на зловісних снігах. Через ті безкраї, незбагнені сніги пролягав лише один шлях в безодню, що виглядала ще більш чорною через блискучі сніжні стіни. Колона, що заворожено тяглася в глиб безодні, здавалася дуже вузькою. Я барився позаду, чорна тріщина в зеленуватому снігу лякала мене, і, здавалося, до мене донісся відгомін тривожного завивання Коли мої товариші зникли в пітьмі Але я не мав сил втриматися на місці Зниклі вабили мене І я ніби пропливав між титанічними кучугурами Охоплений тремтінням та страхом Прямо в темний коловорот неуявного Разюче сприйнятливі Безмовно несамовиті Лише боги можуть розповісти про це. Хвороблива, чутлива тінь корчиться в руках, які не є руками, та сліп кружляє позаду жахливих ночей гниючого творіння. Тіла мертвих світів з ранами, що колись були містами. Цвинтарні вітри, що зносять бліді зірки, та позбавляють їх мерехтіння. За меж світів розмиті примари страхітливих речей, наполовину помітні колони неосвячених храмів, що спочивають на безіменних скелях в підніжжях простору та простягаються до запаморочливої пустки над сферами світла та пітьми. І все це угидне кладовище Всесвіту пронизується приглушеним, зводячим з розуму стукотом барабанів та тонким, монотонним ниттям богохульних флейт, що йдуть з незбагненних, позбавлених світла камер за межами часу. Мерзенні звуки, під які танцюють повільно, незграбно, та абсурдно гігантські похмурі далекі боги, сліпі, безмовні, безглузді гаргульї, чиєю душею є ярлатхоте.